E, Azierarraiz, e, sortuko presidenta, egunon? Egunon. E, Euskal Bidea ipatu duzuainitz, e, azte burontan, zer da Euskal Bidea? Euskal Bidea da e, guk e, Euskal Jendarteri egiten diogun eskaintza. E, eskaintza honen oinarria da, e, erabakitzeko eskubidean oinarritako prozesu eratzaile bat egitea Euskal Herri osoaren zat. E, aipatzen duzunean prozesu eratzaile bat, Eta erabakitzuko eskubidea, konkretukiz, zer da, jendek, e, nahi dutela erabakiz, e, e, jenderitza maitea, zerrena nahi xuxenki hori? Gure abia puntua da, zoritxarrez, ez e, Frantziar estatuak, ez e, Espainiar estatuak, ez gaituztela inoiz aitortuko nazio gisa. Eta hori dela eta gure nazio eskubideak ere, berriz e, zapaltzen dituzte ez, e, bi estatuek. Hori dela eta planteatzen duguna e, guk gure buruari almena eman behar jogula gure bidea egiteko herri gisa eta gure torkizuna erabakitzeko. Eta hori da Euskal Bidearen e, oinarria, baina e, planteatu dugu hori guztia egitea e, era pragmatiko eta errealista batez. Euskal Bidearen, katalunien abiatu den bideren antzekoa da Euskal Bidea? Neuri handi batean bai e, bere oinarritako bat baita aldeba baka, harttasuna, alde hau da e, estatuek ez baldin badute, bide demokratikorik uzten nola baite aldebiko elkarrizketen eta adostasunen bitartez aurrera egiteko, ba, gu gure kabuz egin beharko dugu beti ere gure herriaren e, gehiengoak ahala erabakitzen baldin badu. Alarezuek legalitatea errespetatzen duzu eta legalitatean barnean ere parte hartzen duzu hainbat gaututena, instituzioetan, optezkuntetan da beste ez? Bai, baina gaurko zera bate eh, proposamen honekin eh, gu plantatzen ari garena da eh, legiaren. Hahau da Espainiar eta Frantziar legearen imperioaren aurrean e, zileitasun demokratiko bat egun behar dela. Eta hori da herritarren naia. herritarrek herritar gehiengo zabal batek. Beste gauza bat nahi baldin badu gukuste dugu horri bidea hamanmar zaioola. eta gaur egun Euskal Herrian dauzkagun erakundeak bide horren mesedetan jarri behar digula. And Nola jakite herritarek zer nahi duten galdetuz beraien e, galdetuzea ez zer nahi duten eta nola nahi duten. Galderan duna referendum bidez, hautzeskun bidez, nola egiten da hori. Gu ke planteatzen duguna da hemendik aurrera eh askoz galdeketak gehiago on ber dela. Eta nolabait jendea, e, gunekoenuke, euskal jendartea e, galdeketetan parte hartzen ohitzea. Zertarako bagure ustez eta e, erabakiak hartzen ohitzen den e, jendartea edo herria gero gelditzea oso zaila elako. Estatuek ezingo dute gelditu zergatik. Daueneko bere orainaldiaren jabe delako eta zalantzari gabe bere etorkizunaren jabe nahi izango duelako. Kataluñan adibidez, e, ego Kataluñan, hau da, Espainia, marrean den Kataluñan prozesua abiatu da azkarki, eta ikustu dugu, aldiz ikpar Kataluñan prozesuan e, ego geldo dela dirudi. Euskal Herrigarekin, antzeko zerbait gertatzuko denaren beldur zarete? Kataluñan, eh bentsate printzipaten eh zuzenpatu zuen ego Katalunian e, bertako alderdi politikoek erabaki dute lurraldetasunaren afera utziko dutela gerorako eta badua ze independentziaren aldeko prozesu batera bakarrik e, lau herrialde hoiekin guk hemen Euskal Herrian plantatzen dugu desberrigna dela guretzako ipar Euskal Herriak e, Nafarroak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoak parte hartzea prozesunetan honetan da hasieratik Onartzen dugu errealitatea horren e, garbia delako e, oso desberrinak direla biapuntuak. Eta biapuntuak oso desberrinak izan da, abiadurak, erritmoak, etapaak dena desbrenia izango dela. Eta seguren ez desorekatua izango dela prozesu mailakatu hori. Baina guk ez diogu uko egiten e, gure lurraldearen, oda Euskal Herriko lurraldearen zati batek e, ere e, parterzari leringo momentutik. Adibidez, Euskadiko Herriko Erkirikoak mehementu baten erabaketzen baldimadu herri galdeketa bat egitea, referendu bate egitea Kataronia mesela, eta adibidez, Nafarroan edipara Euskal Herrian ez dago hori hain mamitua, haitzina egingo luke azkara hortan? Ea txebilduk planteatzen du E, guk nahiago, nahiago izango genukela lehenengoz, hori baino lehenago e, Nafarro garaiko e, foru komunitaterekin adostasunak egitea lurralde batasunaren bila. Hori da guk nahiko genukena baina e, bertako herritarrek araba bizkaia eta gipuzkoak herritarrek beste gauza bat nahiago baldin badute eta hobesten baldin badute beste bide bat egitea guk arrespetatuko eta, eta onartuko dugu Ta Ez du horrek ez da hori arriskutsua hau da Behin betirako iparalde donafarroak kanpo gelditzea prozesu eragile eta berri horretatik kanpo? Nere ustez joko zelaia zabaltzen denean arriskuak handitu egiten dira. baina gure ustez irabazteko aukerak ere bai guri adibidez ziruitzen zaigu azken urtetan e, estrategia nazional bat egonda hau da, ezazpil urraldetarako estrategia nazional bat egonda, bintzat ezkera bertzalearen kasuan, egia da Gero Ipar Euskal Herrian, adibidez, e, politika egiten ari dela eh lurrari osoa txikia. Bertako eguralari, bertako realitateari osoa txikia eta horrek fruituak ematen ditu. Fruituak ematen ari da ikusten ari garen bezela. Nafarro garaiko gariko kasuan ere bai. Lehengoaldiz aukera on daiteke UPN gobernutu ikentzeko eta agian gobernu alternatibo bat eratzeko eta baliteke ehatxe Bildu gobernu horretan egotea. Hori guztia kontuan hartu berdu eta hori izan da ere Nafarroan ere lurrari atxikitako politika egin delako azken urteetan. Gurestez gakoa dago hortan. Beraz, goizuontan e, gure gomita dugu Azierarraiz, Sortu Euskara Bertsalekoa alderdiko presidentea, eh e, aste buruntaren ekitaldiari gera aurkezten, e, beraz eh Euskal bide proppiboate egiten aurkezpen bat egin duzu, hala ere ekitaldian halako e, autokritatetera eginda ez, Duna zenbaitu urte lurraldetasuna hau da zazpiak batzen oinarria eta gero zen bigarrengo mailako beste guztia. Doin hori aldatzen da eta gehiago oinarria ez da lourraldetasuna baizik eta lurralde bakoitzako herritarrri duten erabaketko eskubidea. Lehenengo, ze, autokritika guztiak non estu onak dira, azkenean eta osunarketa politikoak dinamikoak izan bertutelako. dutelako. Aosunarketa politiko bat ezbaldin bada inoiz mugitzen, e, lehenengo ez eta hain arritzko arrizko bilakatzeko arritzkoa dago, baina gero batetik ez batetik segurunez ez da baterera egin izango. Oso pura eta oso garri izango da, baina, baina inorkes du bate ingo berarekin. Guka aipatzen pat, duguna da, garai batean planteatzen genuen. Autodeterminazio eskubideari ekinalizateko lurraldetasunaren afera lehenago konpondu behar dugu. Orain planteatzen duguna da lurraldetasunaren afera konpuntzeko ere erabakitzeko eskubidea baliatu beharko dugu. Nola hitza eta erabakia emanez eremu bakoitzeko herritarrei, Ipar Euskal Herrikoi batetik, Nafarro Garaiakoi bestetik eta noski azkenik Araba, Bizkaia eta gipuzkakoi. Hor bada ez, tabaide bat, batzuk diote Euskal Herriak bere izaita gati, berez baduela erabaketzeko eskubide eta izaiteko eskubide eta kasu antan zuek diozue, momentu antan, proposan honekin, herritarrek dutela erabakiko zer egin nahi duten boska bidez jakinik Euskal Herriak kanpotik e, jendea initz jasoduela eta gaur egunere adibiz ipar kasuan jendea initz etortzen dela ipar Euskal Herria bizitzera berazken urteak edo lan egitera o, hainbat eta hainbat kasurengatik, Eso te dou rapisketa bat, eh, kutsatzen piska bat e, erabakia. Zalantsari gabe, zalantsari gabe Euskal Herria nazioa da. Eta nazioa gara e, faktore e, objektiboak gero delako iskunta propio daukagu, kultura propioa badaugu gure lurraldea eta argitagarri dago nazioa garela arrazoi horien arabera. Baina hortik beste pauso bat ematera bid eh, Estatu bilakatu arte gukute du hori batez ere herriborondataren arabera gertatuko dela badira nazioak beste estatu batzuen baitan bizi direnak eta teorian behinzat pakean inolako arazorik gabe eta badira beste eh, nazio batzuk eh, era aurretan egoteagatik eh, zapalduta sentitzen direnak eta gatazka, gatazka sortzen dutenak gure kasua hori da gure kasuari da, eta gu plantatzen duguna da, estatu bakarrik bilakatuko garela, Euskal Herria nazioa izatetik estatu izatera pasako dela, bakarrik, bakarrik, erritarrek, herritarren gehiengoak ala nahi badu. Eta erritarrek, daiz, ipare Euskal Herrian ezbaldimadute nahi? Zegardatzen da? Gure ustez, agian gehiago kostatukoa denboran, baina gu zalantzarik ez daukagu kontu batetaz, eta da gure proiektua irabazlea hela. Gure proyektu iraizlea da Euskal Herrietar guztientzat objektiboki honena delako. Independentista gara eta gure ustez eta Euskal Herriak luzaroan bizirik irauteko estatu bilakatzea modu bakarra da, baina gainera guk estatu hori eraiki nahi dugu beste parametro batuztatik, ezkerreko parametro batuztatik, elkartasunean eta justizia sozialean oinarrituta. Eta gure ustez proiektu politiko hori Iabazle da e, Euskal Herriko txoko guztietan gehiago ahala kostatuko zaigu, baina zaantzarrik gabe erditxiko dugu. Ez dagor kontraez e, batetaibi Ipar Euskalarren kasuan estatua, edo prefektak egindako proposoen bat aztertuko du eskarabertzaileak eta eta azken finan e, onartuko du eztabade hortan sartzea ez. Baur kontraeza bat edo ez edo naturala irutzaizu olako proposoen ematan sartzen. Nik lehenengo ango ditut? ehatxibairan e, e, erabakia er, errespetatzen dudala, nola ez, eta horrek ere adierazten du, e, gainontzeko Euskal Herritarrok errespetatu behar dugula Lapurtar, Benafar eta Siberutarrek pentsatzen dutena, eta erabakitzen dutena. Baina hori esan da, nik esango nuke, e, prefektak indako eskaintzak baduela e, doai handia. Eta duai eh, handi hori da, eh, Iparre Euskal Herriko mapa, Euskal Herreko mapa, lehenengualdiz marrazten duela instituzion baten bitartez eh, Frantziako mapan. Eta egualdeko ikuspegitik behintzat hori sekulakoa da. Sekulako aurrerapena da eta gure ustez gainera instituzio horrek aukera eman dezake eh, gukai patudun autoerak eta horretarako. Hau da, hortik abiatuta beste batzuk ere lortzeko. Hau da proposumen bat, benaz bakio proposumen bat da, e, beste aldare politikori aurkestuko esan proposoen bat, ze bide, ze gutegiz, du honek? Lehenengo zetan herritarrei aurkeztu er, nahi diogu. Eta e, are gehiago esango bizut horreindik e, e, Euskal Herrian aurreatu ez den gauza gauzabat e, aipatuko dut. E, gure asmoa da e, laster batean eun mila e, pertsunarekin Kafe hartzea. Kafe hartzea? Kafe hartzea. Bai, eta gu kafe horretan, e, jendari kontatu nahi diogu zein den gure eskaintza, eta bere iritzia jaso nahi dugu. Baina gainera, pertsona hori guztiei, konpromisoak eskatuko izkiogu. Konpromisoak bere uneroko bizimoduan. Beraiek, beraien bizimodu pertsonaletan, prozesu eratza horren motor bilakatu behitezken. Aipatu duzu, Ego Aldearen kasuna dibidez, e, erabakitzeko eskubitaren alde dauden alderri politkoekin, kasu onten eskaldere jeltzaleak PNB-rekin, akordiotera iristiko presa dutela, da biz, hau tezkundetan, gehiengoak, osatzeko. Hor, zera, pragmatismoa da hori, e, nola interpretatu bera jakinda e, PNB-ek, o kasu onten eskaldere jeltzaleak, erain arte, e, esesko tandela? Bai, guk nahi duguna, bintzat, bilatzen duguna, posible baldin bada, e Eusko Alderri jeltzaleekin batera beste alderdi politiko batzuekin batera aneko genuken bezala e posibilitamak konpromiso konpromisoak zehazteko eta adosteko akordio bat egitea eta akordio horren arabera quero e, e, gobernuak osatzea herriko e, etxeetan diputazioetan edo gobernua autonomikoetan guztitarako presaude. Eta posible balitz guk nahiko genuke e, maiatzen eguskalerria e, izango diren e, bozen ondorioz, hortik e, alako erabakitze koskuiaren aldeko gobernuak ateratzea. Hori da gure asmoa eta hortarako nahiko genuke elkarlanean egitea ea jotarekin. Momentuz ez dirudi posibilizango denik, baina guke beraien iritzia aldatzen edu. Pentsadezak ezkera bertzeleko militante zahar batek e, ke, dola den posibili eskuineko aldardi batekin olako eskaintzak egitea, edo baiterezzuk ezzuk egin baitzenio urkullu dakariari e, aurre kontuak onartzeko eskaintza ezkera bertzeleko egintzion, gero ez zuen onartu urkullu guenio. Hor esote da gehiegi pragmatismo politiko orantz gehiegi jo eskera bertzeleko olako eskaintzekin agian e, gauza esberrinak dira lehenengo, lehenengoa da ehuera ez demokratiko batean bizi garela gure herrian eta guk gustu dugu ehuera ez demokratikorik konpondu arte hau da, benetako lokaleku e, demokratiko bat egon arte non proyektu politiko guztiak albizetzea posible izango den ba guk ez, ezkerraren eta eskuinaren artean e, akordioak egitea ezinbestekoa dela euskal herrian ehuera demokratiko hori lortzeko ehuera Demokratik hori lortuko dugunean, ulertzen dugu leia politikoa nagusitu behar dela, bakoitza bere proiektuarekin. Hori batetik, eta gero ez talde batetik, e, gazteizko legiltzarreko aurrekontu idago kinez, e, guk eskintzaziatza egin genioen Eusko alderdi jeltzaleari. E, eta hori zantzen, e, murrizketa sozialik ez aplikatzeko aurrekontuak egitea. E, guk planteatzen gure ezkerreko aurrekontuak onartzea. Baizik eta murrizketa sozialik ez egitea aurrekontu hoietan eta horretan jarri genuen e, gure gutxienekoa gure minimoa ez zen posible izan, ez zen posible izan beraiek ez utela konai, PSREN e, alderdi sozialistaren babesa oso merke lortu zuten eta hori dela eta aurrekontuak e, aurreatartea lortu zuten, baina noski murrizketa sozialak aplikatuz. Bementu historiko dela ipatzen duzue eta jende aktibatu nahi duzue. Sentitzen duzu, duzu jendia Gozeez, nahiaz, naiki iiz betea dago indarrez dagola fase berri battan sartzeko eeta biskoat akitua sentitzen den zue biska bat. Nik uste dut guztiok ene batean akituak garela e, fase politikoaren aldaketarekin. Fase politiko aldatu zen eta oso onerako izan zen, e, sekulako gorakada izan zen e, maila desberrinetan, baina egia da e, horren ondoren pixka bat guztiok ere sentitu dugula neke hori eta gainera, kontuan hartu behar da, azken hamarkadak e, oso luzeak eta oso gogorrak izan digela Euskal Herrilean, e, sofrimendu handia egon da, e, neke handia egon da, eta seguranez hori guztia horain ere ari gara guk noski ilusioa piztu nahi dugu eta jendea nahi dugu jendea konturatzea zen olako egueran gauden. E, beste batzuk e, nahi izan zitu zen igual e, alako eguerak eta bizi zen e, proiektu beraien proiektu politiko horrean amateko orain abagune hori sortu da. Mm. Aprotsa ezagun hori da gure, gure deia. Hor buru joateko, eh? Um, Brok armatua, jani, bukatua, duleiru urte eta beste. Ari dira pixkat liburu batzuk ateratzen memoria istorikoa, e, ari da pentsatu berdugula nondi gatuzen da beste. Ikustena ere, momentu batzutan, e, negoziak eta politikoak egiteko abaguneak zantzirela estatua eta, eta etaren artea. Guzti hori, ibelean elitutu eta orain beste fase bat, beste proposan bat egiten den zuen. Proposan behin nahi zuen ustez, errezagoa da, estatuak komentzitzeko? Ez du indartsuago gaude herri bezala ustez? Ulako irabakiatzen aurrean Nere ustez batetik eh lenaipatu duzu liburu kontua zori gaitsez ezkera bertsalea da oraindik e, beristore liburua idatzi ezin duen bakarra idaztekotan segurones espetxean amaituko genukelako eta horrek agerian uzten du egoera oraindik ez dela batera demokratikoa Espainiar estatuan beintzat ez eh alako alako oinartzko eskubideen inguruan hori batetik eta gero bestalde batetik ere eh gure ustez herri honetan E, indar almen eta gaitasun nahikoa dago halako prozesu bat aurrera aurrera eramateko baina nere ustez ilusio faltsu bat ere gonda borrokarrmatuaren amaierarekin batzuk uste zuten jende asko uste zuen agian ia gatazka desagertuko zela eta gatazkaren muina ez ezen e, borrokarrmatuan baizik eta estatuaren jarreran eta estatuaren jarrerak jarritzen du berbere izaten Eta jarritzen dute jendea ezpetsera eramaten Jarritzen dute abokatuak atxilo hartzen Eta barreta barretabarez Eta agerian uzten du arazoa kasu horretan ez dela borrok armatua e, Arazo sakona goa dagoela Espainiar Estatuan Eta gu guztetugu e, maila batean bintzat e, Etxipen pixka bat ere zabaldu dela Euskal jendartean. Beraz horri estatu hori buru egiteko aurre egiteko De sovidencia civil ha impacto den zu? Horie da bidetako bat? Bai, zalantzari gabe. Aida, jakimizki eh? zaila dela desoentzia zibilaren kasua, urtetan ikusi demezala. Eh? Bai, baina guk ez du uste beste, beste remediori dauenik. Gure uste ze bide, bideetako bat izan behar da, eta gainera eh, onena da, guztiok eh, batera egitea. da orain arte, eh, norbaiteko hori proposatu duen, bera bakarrik elditu dela. Eh, EAK kapazagaren indarrak biltzeko ideia horren inguruan, eta guztiok batera egiteko eh, argitagar bilagolako, gure indarra esko zan izango delako.